Você não pode perder essa grande promoção Espaço Mais decoração por apenas 500 reais. Isso mesmo que você ouviu 500 reais de segunda a quinta-feira E de sexta-feira a domingo, 700 reais E aí, vai ficar de fora dessa? É eventos realizando sonhos contato nove oitenta e sete treze treze oitenta e aqui pertinho de você no conjunto tamandaré situado na rua gergelim 13 conjunto tamandaré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 Onde eventos? Realizando sonhos. Contato 987131385, 987131385, aqui pertinho de você, no Conjunto Tamandaré, situado na rua Gergelim 13, Conjunto Tamandaré.